پیاد و لرئی دا اقرأ اسلامی قیسط مرکز دا کسخانی بازار شایتا کباړی بازار پی خور خار دا شمس رحمان وحیدی دکار نالحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره فنعوض باللہ من شرور <تصفح> انفسنا <تصفح> و من اعمالنا نیاده اللہ فلا مضل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 بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد خذ نساقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم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 رقمان حكيم رحمه الله أغوية وفيروية قل زيدة دعو سيدة قاوة جالس العلماء وزاحمهم بربتك دعو لماس ركينا او دعو زنغن جنغوا نزدي وسر كنا دليل فيداد هذا فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطري الله سبحانه وتعالى هذا حكمت في خبره باندي كي الله هذا دا كتابنا نغم أخوزي او د نبی علی مسالم د <سؤال> خبرونو راوته خبري وي نديبه نه زونه جن دي کوي حضرت نه کی داوی پوج حیات رازي لکه <سؤال> څنګه چې موږ مزمه کوي او چې یو د سفرلګي <سؤال> برنګ نه دوش او شوش یا بهش نش ګاغان به کرا وخیږي ګولونه او شنکې نه چې په دیو کې سره بارې څنګه راوونه ته وځي نو دا پړټی داسه مزه کوي نو دا رنگا دا ظنم اللہ سبحانه و تعالی جواندی کی پر داس مجالس چکم کی دا حکمت خبری او دا رنگا دا علم خبری دا ایمان خبری بیانی دیسا ظنجواندی دی کی احبا لا خرمائی لئے اخرجه مالک فی الموتع رحمت اللہ علیه نوازوند دا مجلس شیدنه د ام ان شاء الله تعالی د الله زات نا چارم العالمین دی داغه نظر والا ما چې د قشانه جوړه کی چې لازم او استاد سوزونه پیرا ژوند کی دا ایمان ارکان دا باندې دل نه پدی کی یو رکن بیان شي چې ادویم رکن حاصل کی د اختصار لپاره ماغه مخه کړو وصال ركن الأول أولناء ركن دا إيمان راء بالله عز وجل الله سبحانه وتعالى فعبوا بأن إيمان راولي الله سبحانه وتعالى بأن إيمان راولي شديد من أوجب الواجبات أوجب الواجبات د ټول فرایض او د ټول واجبات د هر شي نه زې ضروري دي زګر امر کזי مساله ده اساس د بنیاد د ساده د ایمان دې د وجنتا ایمان طالبانی راولاو دا, ساتل دا, دا چی دی ساتل اوایل ترقې ور کول داغه مساله چې د دې تدخله نعمت اوجه کی صرف عاقلان خلق متوجه کی او آ بندگان چې الله سبحانه و تعالی پرې رحم کړی او موږ د دا زوري خبره د ډېره او ډېر انسانان داینه غفلت کوي د دې دی د ډېر اهتمام راوړنه سبحانه و تعالی قران کې اتسوه کړدای شي ذکر کړی دا یاد دې نن زه ته اتسوه یو مسلې ذکر ش راسمه ضروري وی دم رضایت الله رب العالمین بیان کړی زاش الله باندې ایمان راوړی اخو کو سوچي ما نوړی داږي فیضی او څوک یې څنګه راوړي دا یې نقصاناتاو د ټولو خبرې وایي چې بیان شې وې الله عزوجل باندې ایمان دا دا راوړ دا دا دا دا دام دې ترې کوس راکې ایو جره ایمان ب وجود الله تعالی و بذاته المقدسه د الله وجود باني دغه په ذات کرامي باني دغه د تو ایدم حکمت باندی چاوي عليم او حکيم ذات موجود دي د الله خالق يبني ایمان داول چاوي خالق موجود دي د دې عالم پیدا كون کې دي اسمنګا جوړون کې دي او دا تو اول کائنات چی دی دا دا آغا پا امر بانی دا آغا پا اراده بانی دا آغا پا قوت بانی دا آغا پا علم و حکمت بانی چلی گی دا دی خبر اوڑی غده بوساتهی تاسو طول مرگلی دا اولن ایمان ده د الله پا ذات بانی ایمان لعوڑل بیروست هر قسم ایمان نه مشته الله رب العالمین باندې با درین ډیرن وعده لکه ایمان در رسول علی صحت والسلام کې مونږه باز بیان کړ خدای تاسو باندې مقصودی نو سلام هم دادا ټولا زونه جور باز ماته خره چې کې دې شه زده دی پره زاته مونږ او تاسو یو دې مرګي به په دا دې مسلې د ډېر جوړوالې د وجنا د الله سبحانه و تعالی کووجود باندې د دلیل چي دي الله تقدیر مترولې دي الله اکبر و دې ولي وجد هذا چې الله زمنګه رحیم دې او هغه رحمان دې به حدا مهربان الله هغه دې چې دا حدا مهربانې حد نشي الرحمن دالله پاک پنونو پا کې دی هغه ذات چې دا غده مهرباني اندازه مخلوق څنګه لګي رحمان دی ثواي دا وجه چې د رحمن اطلاق د الله سبحانه و تعالی نه په غیر په بل چا نه کی زکه د مخلوق د مهرباني حد معلومی زمام مهرباني باندې اندازې پوره ده د مور اطاری باندې اندازې پوره ده د ن비스و سره باندې اندازې پوره ده د ملایکو اندازې پوره ده او الله رب العالمین اغزاد ده چی رحمانیت او رحمیت داغب بیندازی ده داغب رحم بیندازی ده یعنی بندگانت مقدار نده معلوم دوم را لیرد نه اللہ رحمان ده او رحیم ده کتبع دا نفسی الرحمة او حدیثی دیدی چی دا مور نمزیت میرابانی ده بلکه داویان مند رحم چرا جمع که داغبینات اللہ رحمت دیر دیر زیت میرابانه ده نو احرز د خپل رحمت د ورجنا بندگان ته امر پرې چې په ایمان دا وړې نو دی ایمان په الله دل اله و درولي د سیندې په دې چې از په زور خبره کوي چې بس ایمان دا وړې هرنګې شي منه یې بس نیمه نه بزور تم وزم امن څه دلیل نه و دا ورته څه پدې راټه خبره ده او څولته سلام راځي انسان ماینده په سلام وي شي او غدي ورته لا شي او پار د پاره دی پای کې وسی او د الله تعالی ټوټه عذابونه د استای شي دا څه اورا خبره نه زاف ور دي نو لې خبره ده او ډېر لې د چرسان دیواله بیانونه کومه ده نو خبره ډېر لې ده الله ربازه تدی بار کې صرف جبر او قهر نه دی استعمال کړای چې بس منیب کنين ورته بوزم الله عز وجل مه بسر او نو دا خبر یمنګ په هوګ باندې او او اني احساس کوو د شهاره نن په هیڅ باندې هرج الله پاک نو جدید وایږي او موږ مونږ ته ویږي چې په ایمان راوړای موږ کوو الله پاک په خپل ځان باندې دلیلونه نه و درولې د الله په وجود داغه په موجودوال باندې دلایل نه وې او یاد شهکارو دلایل نه وې نو به دا یو نو عجبرو وایي او کسن زور دای په بندگان باندې کوي لیکن الله سبحانہ و تعالی داسه ذات د چخ په ځان مې ډې عزت بشمار درلونه هغه و د ویل بندگان ته داسه مخامخ کړی دی نو الله دمر اخته راځته دا وجود لکه دنمر شپږمې جته غوري خو دا چاته اخره کوي هغه بندگان چې له شانې سوچ لري لکه دا خبر اوس بیانې چې به سوچ خلی کې نه اخته راکړي لقد اظهرتک طلا تخفا علی احد عل الا علی اقمه لا يعرف القمر الا تختاره چې چا بینه پټه یې مگر تاسو وی مرزادی واندی او هغه مرز خو مینه پیژنې دا مرز ته ورس خو مینه ستایو مرزادی واندی نس خو مینه چا نن دیدل نو تاسو بیان کېږي دا څو مینه د څه راز چې نو دارنګ چې څوک وندي بلکل الله پاک هغه حیات نې ورکهنې په دې سره چې هغه بالله نه پیژني نو راه انسان چې وی کې لوښه نه بسېدېږي هغه بالله پیژني الله زونه ښکارا زات تا خپل وجود باندې الله قسمه قسم د نو نه ودرولي او اوزو دارنګ چې موږ سوي کې چې زله کمزورې بندگان او غره پچی کې الله باندې دلایل بیانې دا که برخه قران او حديث کې نه معنی بیانولای زګدا یو نوع شکو چې ماته ختاره کوي چې سره علیه په لاج د دلیل بیانې په هغه د یقین کمزورې ویو د دلیل په بیانې سره د دې د لندو وجه نه الله موجود دی او څلنګ څردلل موږ په دې کائنات مې دلیل الله ده اصل کې الله موجود دی زګدا کائنات موجود دي ارده شي بنوي چې دا کائنات د وجه نه موږ الله پیژنو خدا قرآن کریم دشه کارکړه دین دا ویل ساتره دا خبرې کې کله فکر دار چې استدلال دا روښنه شي مینه المؤثر علی الاثر استدلال د مؤثره مده په سر وکړې شي د الله عظمت د خالقیت هغه بل کفر د ذکره مخلوقات موجود شي نو موږ سوکې چې انسانان یو د الله کو مخلوقي به کمزوري او به طریقه من عجم عجم خلق او تو عجمه کې به اغه علم له کمزوری کمزوري خلق هر له هغه کمزوری او دا انسان درا پایسی او دویزات ته ذات کلامي او هغه باندې ددل بیانې دا ډېر ناشته خبره ده هغه خبره ده چې ته حق خاوري او چرته هغه الله چې پاک ذاته دا خاوري درا پایسی کی او هغه سوچیدنه په نه پیداله مننا ال مهین او دی الله رب العالمین په باریک خبرې کوي انغا <الزاد> ژغرد عظیم او رد عاشعظیم دی او دعاو از تہ کرایې پخپل دماغ او یازرې کراګیراول د بندگان له ممکن ندی ولا یحیث نبه علمن بندگان دانش کول اج پخپل علم کې الله راګریک د دې د علم د کم وړي د وزن ا د ذہن د ورکوټي والی د وزن ا د ضرورت ورکوالی د وزن ا په الله سبحانه و تعالی حتلی ش الله دا سړي ساته لیکن د کتاب او سنت کې دا دلایل لا غیر دي د اعتبار خاطر دا بیان وو او استر دغه کېږي چې سړي یو نووه توجه پیدا شي خپل رب ته خپل خالق ته توجه وکړي نبی سره سلام موږ ته دا حکم کړی دی عليه الصلاة والسلام هغه فرمایي تفکروا فی آلاء الله ولا تفکروا فی اللا و فی روایت فی ذات الله تاسو د الله رب العالمین <سؤال> <سؤال> په دې مخلوقات کې انعامتونه کې فکر وکړای. اډامر یې کړل د وجوب تفکر په دې باندې علماء دا بابه کوست دي. چې الله تعالیو کې فکر کوم د لازم دي. خو د الله ذات کې وی فکر ما کوي. د حکمت کې دې شګداری چې امدا دې چې زمینو زینو نا عقلنا والدی الله رب العالمین نشراګیرا ولا نو کې دې چې دا غځد کې و فکر کې ګمرا بش خراب بش او د الله په کائناتو کې فکر کوانو او دیس رب ايمان کې به رکانواده راځي او پیدا بکې یو دیسه د کم ایمان چې مطلوب دغه دیسه حصیدی د تفکر فی الا الا دیسه ایمانی مطلوبه حصیدی کم ایمان چې د الله ومنه مطلوب دی ومنه تلقی هغه په دغه حصیدی باندې کافی دی نو غرض دا خبره د شدی باندې حکم راغله دی چې دی کې تاسو فکر وکئ ایمان وی رسولی زړیږي لکه جاما دا مثال به د اس نمک ما ور کړو نو دا بي تاسو تازه تازه کې دي اسبابو ز تازه کېږي دا نو دا الله سبحانه وتعالى په وجود باندې عبد العالي او بازي علما بده خپل کتابونه کې لیکي نه یوازې د عقليه لپاره لیکلي دی د عقليه دغه الرحمن د وګړې اسمان ته وګړې اسماکه ته وګړې دیتو وګړې دا د لاي په دې تفصیل کړی او ما یو څو درينه را جمع کړې دي تقریبا شلو ته برسې اپاې کې دې سي لګي نور مزادت په پیدا کې یو تهه ما کله وخت مې لاو شه زارې کار کوم شه را بل قسم د لایل نو د غریب علښانه یو حد پرې ک مال الله سبحانه او تعالی توفیق راغور به او ځان هتوهم اوول خبره اعداد ده د الله سبحانه و تعالی په وجود باندې داغه په موجودوالی او داغه په قدرت او په علم او په حکمت باندې دلیل اعداد دې چې انسان الله سبحانه و تعالی فترت ترت پر کړه ده کثرت سترتي د دې بندولو ورکړې پاغي باندې الله ته یې نه سترڅته لکه دې شي دلیل فطرت دې لغت رښتې لګیدې چې خلقت په دایښ توایې او په استلان کې فطرت دې توایې چې الله عزوجل په دې انسان کې قابلیت پیدا کړې ده ال والاستعداد والتحیق په دې کې الله پاک قابلیت پیدا کړې ده استعداد یې پیدا کړې ده تیاری یې پیدا کړې ده د پاره د نړۍ پر رب العالمین آو. الله چې د ازمن ظهور پیدا کړو دا دماغ دا چې الله د شي نه لجوړیږي وسپنه په دې چې الله او د هر انسان زروع. او د هر سری دماغ څه الله جوړ کړی دي چې هغه کې قابلیت چولے دا دا خله جل نو پی جنې پګړې د دلیل د دل بیانولو نه غو پی الله سبحانه و تعالی پرې کې قابلیت ته استعداد چولې دی د پوی د دو دونی سلونه تووارشي خبره د ذهن کې پریوزي لکه یو مثال لګي شې شدا پشیشه کې لږه قابلیت ته چولې ستاد چې د شراوی له مخه ته کې شکل به بې اختیار کې پانه کې دونه شفافواله ده دونه سپای په کې چې ته مخو ته متوجې او هغه ځان ته متوجې کې مخ په دې بغه کوي په دې دیوال کې ګوره دی دی داو کې په دې کې دا شته دا لاندې چولې په دې لري ګوره تا مخ نه درکې په دې کې ګوره دا تا مخ نه درکې په دې ګوره تا مخ نه درکاره دې کې دا قبیله نشته استعداد کو کنه دا جماره اوله دې کې دې ګوره کې نه ښکارې او شیشه روانه پای کې بغکارې په دې شیشه کې الله استعداد کابلیت به جاول ده په رټکه نه دی چواله په دیوال <سؤال> کې نه دی چواله په خختکه کې نه دی چواله نو دسی په بندګانو کې الله استعداد د الله د معرفت د پاره چويره لکه په ششک د استعداد الله چواله د انسان تشویق کې خوده لکه په یمثال بلکښ نه پوهیږي انشاء الله تعالی د مثال دی اعداده لکه الله پاک په غوږي کې استعداد د مسموعات چواله ده او پستر وګي استعادت الله د مرئيا ته شولل دي مطلب دا ده فاوکه الله دا طاقت ته شولل چکه له خبره تور ورسيږي ناغي تور نه نوځي چې مانع کله نه موجود چې ور راوځنه دا وګي استواوري ویوري نه زړه ته ورکښتي زړه دې ورکی دا خبره غض هغهږي بها کې د شي اٹھنه نه لګې درنه چې حضرت ور خبر ور کوي دا واره زړه بي دروازه فکر کوي سوچ کوي دماغ پښین سان به یو پیسہ لګی دا یې نرس داسې عادت په لانس کې نه شته لانس اوس خبره نه اوري ته وګوره بنګو د لاسونو دې سری خلک د سیوار ک کوم خبره بناوري په الله پاک د ما د لیدلو طاقت شول لري د سترګې پټه کا نو کولی د سترګو په شانته ارڅن نور انده نه راولې کنه او لیدل نشي کولی الله سړي لیدل نشي کولی دا تندلی دل نشک واله خپل دل نشک واله خېت دل نشک واله کارت شنا قوي ان دم په بدن کې راوړې کړه دل نشک دا الله سره سترګي اچولې دې دې ویلې کې دې الله د اورې د استعداد چولې په سترګي دې دل نه په انسان په دې زره الله د الله د معرفت استعداد اچولې دې دې توجهه الله سبحانه و تعالی دا امر کړه د نبی سره سم دا خبره فرمایله ده الله باسه فرمایي فطرت الله اللتی فطر الناس علیها فطرت ای معنا ده اړزم فطرت الله تاسو لازم مو نس فطرت الله چې تیر په کم شی باندې پیدا کړي کله کم استه ادا درکله د استدانې چې الله ته په خپل معرفت کله انده تاییدېږي تولی افاده ده فطرت مې پرې ده دیني فطري مې پرې ده الله اللتی فطر الناس علیها لا تبديل لخلق الله ذالک دین القیم مضبوط دین دمه چې د کثرت سره برابر دی دا فطرت څنګه د اجر اعظم خلک نه پیېیدا دا فطرت چی شی تا وای ادته یاندل پکاره دی قران کې دا استلاله ورته استعمال شی دا په حدیث کې استعمال لا عبد اللفکری فطرت دا دین له الله د پیژندارۍ نبی سره سلام فرمای کله مولود نیولود علی الفطره هر انسان چې پدادیږي د دا پېترته داکي هر ماشوم چې الله ته داکي پاکه قابلیت په استعداد د الله د پیژندګرۍ د دې قابلیت په کیوی چې خپل خالقو پیژني چې رب موږ ته او غزاد د بندگی مستحق ده غزاد د تعظیم لایق ده غزاد د محبت لایق ده دا هر انسان چې الله ته پترته چولې ده د خبرتکه ګوره دی وباله شوی و او سبحانه وتعالى دا استعداد چې دا دا چې داول دا تخیؤ پکې شي قابلیت پکې شي چې خپل خالص وپیژني کلو ملود یولد علی الفطره دا فطرت کې چرته خراب نشي نو دا انسان په خامه خلا پیژني دا به مشرک ندی دا انسان دا به کافر ندی دا به دهری ندی دهریت په انسان کې بنارازي کفر وبشری کې ناراضي شرک په کې ناراضي اندوکیږي بناس کېږي ودانا دا په خامه ماحیدی او مومن بایی پا الله بانده ای. اگر که احکام بنی پیجنی نینده روجه و زکاة بنی پیجنی لیکن پا دی با اقرار کهی چیز ما یو رفشتا یو لی زاد اغا موجود او اغا دا بندگی و دا دی مستحر دی جزا و سمین اول ارم و, و دی مستحر دی جزا اغا تعجیزی و کما او اغا به حبتی بانی او زان با غا تفقیر گانی دا دی انسان که اللہ دا کتر تا چواله دا اما اشرد واستاز ده کدا ماشم چرططلارموري مشريكاني اغيوزا دا داواق کی وركي وركي استاوله پيترت خراب دي لكه شيشه ده سفه خوار پاتجا وانجا وانجا وان يل تکاو تکاو تکيست چوا باماته شبيوكه مخنخ كاركي خرابو بش قاده وانجا و گنده كه دهوكه مخنخ كاركي پيترت دي استورانكي تامي سالين مامكه وركرو جامده سويه پكه وكات و بوو كه ني شيري غاله غاله ولا دغه كه وشکوا و بوو فطرت ده خراب نو دمو خپل پلاست تر خراب وي واستازان خراب وي غلطه مدرسې کې ماشوم نو فطرت بوله خراب کې دا به مؤمني په لاره هغه دېسته د ایمان کې دا به ماشي مشرک نو فطرت ده کوي كل مولود ی على له فطره اوبه له حدیث کې راغلي په وګره حدیث دې د مسلم کې راغلي صلی الله علیه وسلم فرمایي الله فرمایي الله رب عزوجل فرمائے وہ انی خلقت عبادی فنافا ماذا اختر بندگان فنافا پیدا کری فنافا جمعہ حنیب چاہتا وای انا چاہتا وای چا اغا اللہ طرف توجوہ کرو ان کی المقبل علی اللہ اللہ تو دان پزر بان توجوہ اختر پیداوی والمیر انما نور مخلوق تو توجوہ نی الخاضع لله بحبه ھا سن جل اللہ تجزی کی رغب محبت بان من قد اللہ خانیبدګه توجه ځانه ته توجه الله تعالی ځنه الله به چې یاد کړی چې په طرف ته مایل الله تعالی یاد کړل دغه ترتیبي ورکه دی رسول چې الله تعالی ته میرا خپل اجازه نو او, او په ځخانه ته په دې کې شیطانان رال نو په ځخانه ته د دین له سره غا اصلي دین نه وای او بل شیطانانو دراتک د وجه نه چې انس جنې داوی دا دا دا دا دا دا دا د دا د دا په تریفت د دیني سوال دی بل طرف تجید اوجن هر سره د اتحاد مواحثه ماشوم ته ته دا دعوت مور کوا چې ماشوما ور باباله له مزه او دا غنه مدد مغړه ښا د شریک دی دا ته مو یاوا ولې زکه دغه کثرت کې الله ز خبره چولې نه ځنو سلو د داوا کې دا په کثرت کې خبره دانه چې الله ته توجه کار دا او غیر چې مخ نشه تجزوت د توجه وکم تجید اوجن د شریک نه پېتاجت نشته ماشوم ته ستا ستابه چهجه پیداجه داو تا مواله چې بابا غنگر سنیشی کوله دا ګوتن سنیشی کوله دا پلانکیش سنیشی کوی تا تا تا تا دی تاجت نشته صرف الله او تا داغه شفات او وروسی او دین او وروسی دا خبره خپل دا پسې کې منتفیدا نه پیدا هغه تاجت نشته ولې زکه د الله به چې جو کړی چې الله تا نه جوړ د غیر نه وارث د غیر نه دی د ورځې یو انسان په یو غره کې یو زنګل کې چئอัล تکم مو خپل غلط نشتا چې دې ماشوم ته دعوه دا وری او یا د څه استادان نشتا یا د څه مو دغه نشتا دی غلط د عین نشتا چې دې سری عقیده خراب وي کی نو دغه شریف دی د عربی او باندې کې بوسي چې تاسو کینا څه د څه خبرې وکئ چې د الله د معرفت خبرې د عظمت خبرې به د جوړي په تر دې د حدیث تعظیم به دغه په وي هغه په تاد برابر دی جوړي زګه چاوال خراب کړی نه یلا د دې او و خلقو د دې او عوامو خلقو فطرتنه جوړی فطرتا هغه چا نه خراب کړی چا ته غلط دعوت نه ورکړنه الله باندې امانداري وي د قران د حدیث تا ژوند وي په دغه کې فطرتن اچو سکینه خبرې ته ووري نو هغه بزانس کیږي خبرې بقې کی. مزیدار مزیدار خبرې بقې چاوادل کو ته چې دا قران نه منځه وايي او دا د من چې به نه قران وي نه به حديث ځکه دا قران او دا حديث دین چې یاده د فطرت سره برابر دی الله فرمایلی فطرت الله الٹی فطرهنا صالح لا تبديل لخلق الله ذانك الدين القيم مزبوط دین دا نه چې د فطرت سره برابر دی دی د وینه هر خبره د الله رب العالمین شي او هر حدیث دا د فطرت سره برابر دی او هر بعد کله خبره دا د فطرت خلاف ده دا وحید دې چې دا مقتدیین او دا مشرکان او يهودونه څوارو د دې کوشش کوي چې د عوام خلک اهل حق ته نپریدي دا وله نپریدي په کتابونه دي کتابونه سپورې وي په دې وله نپریدي چې د عوام په تره برابرۍ او د خلکو ګډ ورکړې لږ ځانې کله د عوام خلک چې تلاشه هه پروسته تکینه نه حق خبره بیان کوي دا حق له پتر سره برابر دي نو دا غوښنه دا وره کولایږي چې له کاسني خبره ودا ده زين کولوي نو داغه شریعت چې عربی جنې غا باطل ولا پیجن چې حکومت باطل ده دا په دماغ چیرې روان و ده راځي په سره کې راځي دا باطل ولا پیجن دي دوی د وژنې هغه پټ 사이تی په طرفې 사이تی دی نبی خو له مورځي غواړ دا شاهد ده دا چې د وګړو په حالو ولا ورنښ مشرکان د مکیبه داخله خپل دا مرګی به کینوري په عقاب د مکه د مکی په دی چې به کینوري لاروي به کیناول دا دلیل لپاره که دا, دا بار نه خله کراش یود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره واوري نو د دې سړي خبره سیده ساده خ... سی خبرینه دا داخله د ایمان راوړي نو خلق د غزاو له اجیان بچرا اتل دلته ساحر کده شوير دلته لهونی دغه فال او دا متصل دا ود کې کړي ته ونه زی شاعر دې کاهندیا قسمه قسمه ترازا تدای دا دلیل لپاره چې محمد رسول الله صلی لیکن کله بچا سا نا ہے او دا خبره دوار دوار دیمان دا وڑا زکر پترزدا علی خبری برابر وی حدیث کرالې ابن سعده رضی اللہ عنہ راغې چه دا سره چه دغو دې پیران په خلکو دمونه اچول سری بنو تران ناس دو د دمونه او مشارکان او ثیوی محمد المجنون محمد علی صاحب د имаه خلک شي پیران تماستي دغه وړه خبره نه داره په دې کې شفقت راغې اوی مې چې دې سې باندې پیران نشي دا به دموچو نه الله دې خي مله زنه بي سره سم څه ملایوي شي دی ومنه کاو چې سم ملایوي گا خدای سره کې الله شفقت واچو هدايت رسول الله صلی الله وسلم سم ملایو شو داوي دغه محمد حلک استاشوشتلې سبلي بيران نبخلو قداما جمعا فتاة بيران ناسي لزبر بان الله سين دفعا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم افرمالك ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شروعه انفسنا ومن سيئاته اعماله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا حالي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد